Vsem skupaj en lep pozdrav. Vsi veste, zakaj smo zdaj? torej v organizaciji oziroma v okviru knjigarne filozofske fakultete v Mariboru potekajo tudi pogovori o knjigah, ki pač so recimo išle in so zanimive zazornega kota študentov in širšega bravstva. In tako je pač bila podana ideja, da bi se pogovarjali o knjigi Mladena, Dolarja, oficiri, sluškinje in dimnikarje. Zdaj zgodovina tega dogodka je malo daljša, to se pravi sklajevanje časovne je bilo predvse dolgo trajujoče, ampak zdaj z veseljem ugotavljamo, da je mladen tukaj. Ne? A, tako da torej tisto, o čemer se bomo pogovarjali, smo povedali je knjiga, zdaj zamislili smo se dovodek tako, da bo torej mladen povedal na začetku nekaj, bi rekla, osnovnih svojih idej ali pa komentarjev, ki so povezani za knjigo. Eh, potem bom seveda morala jaz dodati eh, kakšna vprašanja oziroma moje komentarje in seveda vi ste pa povabljeni eh, z vašimi vprašanji, da sodelujete v tem našem današnem srečanju. Eh, zdaj, edino mordoja, kar bi še povedala, je to, da nekako imamo približno uro pa po pol časa, bo je toliko časa, je predavalnica rezervirana, zato smo zdaj morali tudi takoj začeti neki kolegi bodo še vmes prhajali in bomo jih pač spuščali noter, ampak zaenkrat uh, bi torej kar začeli. Uh, zdaj, kolega Dolarja, ste mogoče samo dve besedici, nekateri seveda ga zelo dobro poznamo, zdaj, tisti, ki ste mlajši, ga mogoče ne poznate tako zelo dobro. Uh, mladen je uh, redni profesor za področje filozofije ali psihoanalize, kakšen imaš vredni naziv, Fizofilice. filozofije. Um, Oddelek filozof, za filozofijo filozofske fakultete v Ljubljani je tudi en od glavnih akterjev um, iz tega, če mora se reče, v mednarodnem prostoru uh, Ljubljanska psihoanalitska šola, poleg uh, Žiška, in uh, uh, sveda silno razprodam tudi mednarodno, zato smo seveda meni težave, da smo ga spozporpalali sem, oziroma da smo datumov skladili, uh, in uh, en od glavnih aktorjev tudi podiplomskega študija oziroma doktorskega študija teoretske psihoanalize, ki zdaj poteka kaj, tretje leto? Ja. Tretje, leto? Okay. tretje leto? poteka na oddelku za filozofijo filozofske fakultete v Ljubljani. Tako da zdaj več ne bi govorila, torej, mladen izvoli nekaj torej vizhodiščnih misli besed o tvoji knjigi oficiri, sluštinja Asim, in demnikarja. Lako ste se svede šlo? Dobre, to, to naj bi bil pogovor o tej eh, knjigi, ki je šla lani, Vem, ste brali knjigo. E, oh, nismo. Ne bom vprašal, ste prebrali, ampak če ste brali. Knjiga je malo tako sestavljena, ni, ni iz enega kosa, pač ima več nekih delov, ki vsi poskušajo po različnih poteh priti do nekih temeljnih postavk psihoanalize. In začne se še kar zabavno, Uh, prvih nekaj poglavij potem je bo pa vsako naslednje malo težje do tega zadnjega, ki je, ki je najtežje. To pravim, brali ali prebrali je razlika. Uh, se mi zdi, da veliko ljudi je, uh, se malo prestrašilo, ko je prišlo do konca, ker so pač zadeve postale bolj komplicirane, zahtevne ali sega nekam nazaj v zgodovino filozofija in tako naprej. Um, če rečem nekaj kratke besede ob te knjigi. Mislim, uh, naslov je zanesljivo nenavadn in bizarn. In uh, ta naslov izhaja iz enega citata iz Kjerkegara. Kjerkegar je tam v 1843 je napisal knjigo ponovitev, knjigo, ki je sjajna knjiga v vsakem pogledu, mislim, mora, zdi sem, vsakdo bi moral prebrati, v v slovenskem prevodu. In tam... Uh, Na nekem mestu te knjige, ki se ukvarja s drugimi rečmi, tako malo mimo grede na vrže tole, kar je na hrpni strani te knjige, to prebral bom ta citat. Duhovita glava je nekoč dejala, da lahko človeštvo, vse človeštvo, razdelimo na oficirje, sluškinje in dimnikarje. Spravi, so te tri kategorije. Ta opomba, po mojem mnenju, ni duhovita, temveč krati globokoumna in potreben bi bil velik spekulativni talent, da bi lahko navedel boljšo Kadar porazdelitev predmeta ne izprazne idealno, potem je treba na vsak način dati prednost na Kaj ti le to vzbuja domišljijo? Razmeroma pravilna porazdelitev ne more zadovoljiti razuma, domišljije pa sploh ne. Zato je treba, treba povsem zavreči, pa čeprav vsak dan rabi uživa veliko časti. delno zato, ker so ljudje hudo neumni, umni, deljno pa zato, ker imajo hudo malo domišljije. Skratka kaj. Um kjer se je naslonil na nek predlog, nek predlog za katerega se je izkazalo, da ga je dal nek danski humorist, novin, ali ne vem, kaj bi temu rekli, ki se je podpisoval kot pod HC in je pisal neke kolumne v, v Kopenhagenckim časopisih in eno od teh kolumen se je imela naslov o razdelitvah, o klasifikacijah in v tej kolumni je ta kolumna začel s tem slavnim stavkom, vsakdo lahko takoj vidi, da če delimo celoto človeške rodu na oficirje, sluškinje in dimnikarje, pa to ne bo v redu. Da to ni dobra razdelita. Se pravi, v prednj celoti problema klasificiranja raznih entitet, da primir neke gorostasne, nevbolpijoče razdelitve, ki, očitno, ki se očitno ne more izjiti. Kako bi lahko celoto človeštvo razdelili na te tri poljubne kategorije? In uh, Ta domislica je bila potem dolgo časa na okoli, v bistvu je bila napisana 14 let pred nje, uh, Kerkegar je napisal to svojo knjigo in še vedno je bila na okoli, skratko uporabuje ta naključni domislek nekega kolumnista in, kot ste videli, v tem citatu uh, nadeljuje povsem drugače kot ta kolumnist HC in Kerkegar sam pravi, težko bi našli boljšo razdelitev. V tej razdelitvi je nekaj spekulativnega, nekaj zelo zanimivega, nekaj globoke. ker tiste razdelitve, ki izgledajo urejene po aristotelskih kategorijah, višji genus, specifična diferenca nižjih vrst in tako naprej, so dejansko dolgočasne, ne zadovoljujo razumov, ne, do, ne zadovoljujo domišljije in se jih držimo samo zato, ker so pač ljudje leni, neumni in ker jim manjka domišljije. Veliko boljše je, če, če, če, če ne moremo, mislim, narediti dobre porazdelitve če in vsaki porazdelitv nekaj škripa, se je veliko bolje držati kontingence, se pravi na ključe. Na je neka spekulativna globina. Bolje, bolje se je držati na ključja kot aristotlovskih kriterijev. To je Kerkegar v zastavki. In veste, da Kerkegar je vedno uh, pogumno mislo proti utečenim načinom mišljenja, proti utečenemu mnenju. Zato ga je tako fascinantno bret. Vedno, vedno reče kaj, kar je popolnoma izven vseh parametrov, nepričakovano, duhovito, zanimivo, karkoli. Uh, ko sem pred zelo mnogimi leti bral enkrat uh, ta kirkega tekst in ta, to, to pasažo, sem si takrat uh, rekel za želu, enkrat bi si želel napisati knjigo, ki bi imela naslov Oficiri, Sluškinje in Dimnikarji ker se mi ta ideja tako briljantna, nebolozna, kar kolik, šokantna, ekstravagantna in evo, no, toliko let kasneje mi je, mi je uspelo. Zkratka, um, vprašanje, ki, se, ki to, ta porazdelitev takšna postavlja, je, kako lahko klasificiramo človeštvo. Na kakšne kategorije lahko klasificiramo, kaj je z kaj je dober kriterij klasifikacije. In uh, uh, če pogledamo to klasifikacijo in uh, ta članek HC uh, o, o razdelitvah se v, nada, v nadaljevanju zicer ukvarja z, z problemom, kako klasificirati ženske in predlagati neke svoje razne kriterije kot tako nemogočo kategorijo, uh, vendar nekako ne, ne, ne klasificirati, um, Če pogledamo na to klasifikacijo, in to je moj prvi predlog branja te klasifikacije, ves članek tega HC, na katerega se upira Kjerkegar, je, ne vem kaj rečem, moško-šovinistični članek. Nekaj, kar v današnjih časih politične korektnosti nihče ne bi hotel objaviti. Spravi, članek, ki na nekaj način zaničevanjem karkoli posmehom gleda, gleda na žensko in žensko naravo, Ali če pogledamo to klasifikacijo, je nek, nek prvi način branja ta, da zakaj oficiri služkini demnikari. Imamo razdelitev na oficirje, ki so moški par excellence, moški je po svojem habitu v poslanstvu, karkoli v tem pogledu, v takšnem pogledu. Častnik, oficir, vojak, to je tisto, kar definira moškost, In eh, na drugi, druga kategorija, sluškinje, to je tisto, kar v pogledu tega HC v bistvu definira ženske. Spravi neka podrejena narava, eh, opravljanje, skrb, eh, skrb za preživetje, skrb za preživetje, za sredanje preživetje, eh, za reprodukcijo, za dom, karkoli. koli. Eh? Spravi, eh, prvi dve kategoriji sta na nek način karikaturno vtelešenje moških in žensk. Karikaturno, moško šovinistično Utelešanje moških in žensk. In tisto, kar če se tako lotimo te klasifikacije, imamo prvi dve kategoriji, ki so moške in ženske, tisto kar potem zbuja uh, problem presenečenje ali nek nepričakovan dodatek, je zakaj hodiča dimnikarja? Zakaj od vseh možnih drugih uh, kategorij človeštva ravno dimnikarja? In uh, ko bi rekli, kako se deli človeštvo, dimnikar v svoji kontingenci, ravno v naključnosti te izbire, reprezentira pravzaprav človeka nasploh. Reprezentira človečnost kot tako. pravi, lahko bi rekli, ljudje se delijo na moške, ženske in nek naključni, dodatni element, ki reprezentira človeka nasploh. Človek nasploh je lahko. dimnikar. Um, Zdaj, v knjigi se ukvarjam nekaj časa z klasifikacijami, ki, so, ki imajo to strukturo. Da se začnejo kot navide z dobre klasifikacije, potem pa zadnji člen klasifikacije prinese eh, na dan nek nepričakovan element, ki pravzaprav eh, v določen način ponuja neko skrito resnico začetka klasifikacije. Imamo, tam tuhek v klasifikacijo, ki pravi v svoji knjigi um, Bukle Grahams. Um, od vsega so mi najbolj pri srcu svoboda, ljubezen, resnica in račja juha. Kde krep je ja. super. Imamo neko klasifikacijo, ki se začne dobro, svoboda, ljubezen, resnica, ha, na koncu pa pride račja juha. Ja. Kot, kot tisti zadnji element, ki na nekaj čin spodbija sam klasifikatorični princip. Potem navajam eno drugo klasifikacijo, pri marcu jih imamo več, tam je Marksovo zelo slovito mesto iz kapitala, kjer pravi, v kapitalizmu, v globovni produkciji vladajo svoboda, enakost, lastnina in bento. Spravi svobode nakon, slestina, ok, so neki splošni pojmi. Bentham pa, pa veste, je bil pač uh, angliški utilitaristični filozof, uh, ki je pač postavil to teorijo, recimo, iz, iz računa ugodi, iz računa užitko, iz računa privadnih interesov. Jedno moramo računati, kaj bo prineslo čim večjo ugodje v našem, v našem delovanju, kaj bo čim bolj služilo na našemu interesu. Sprej, Bentham služi kot resnica te svobode, enakosti in tako naprej teh gesel francoska revolucija, se pravi, način, kako so bila ta gesla uveljavljena, je resnico teh gesla, resnico uveljavljena teh gesla je prinesel bentam, se pravi, izračun korist, izračun profita. To, to, je, to so pogoje, v katerih so bila ta gesla uveljavljena. Um, glede uh, dimnikarjev, še toleš da en primer, ki ga ni v knjigi, in ki sem ga našel kasneje, ki se mi zdi sijajne, mogoče res naj, najboljši, ki je primer iz Šekspirja. Iz je sicer malo znane, malo prizarene igre Simbelin, in ta igra je dobra. Čudna, v no? vsakem pogledu ni čudno, da je malo izvajena, ampak na te igre imamo eno pesem, Šalostinko, ki, ki je dejansko čudovita, ki spada med najboljšo Šekspirjo poezijo. In Tam imamo vers, ki se glasi v takole, golden lads and girls all must, like chimney sweepers, come to dust. Spravi, zlati fanti in dekleta. Morajo vsi, tako kot divnikari, come to dust. Come to dust. In tukaj je ta dvoumna sfera, to je temelj lepota, to je še primerjave. Uh, ashes to ashes, dust to dust. Uh, ne? Um, pepel v pepelu, prah v prahu, je ta uh, klasična, klasična formulacija in ni njega poklica, ki bi imel bolj opravka s prahom in pepelom, kot so ne? Spravi V tem še prvem verzu imamo v bistvu točno to delitelj, kot predlagam, spravi, zlati, dekle, zlata, zlati fantje, zlata dekleta, vsi morajo propati, vsi morajo umreti, vsi morajo postati prah, tako kot dimnikari. Ne? Uh, in, Angliška fraza je bila, no prav, čim ne si prispel, kam to daš, se pravi, dim, dimnikar kar je prišel, dvo, dvo, razumete, dvomnost te fraze. Ne, ne pomeni samo dimnikar kar je postal prah, ampak prišel je počistiti prah. Ne? Um, Skratka, to. Uh, zdaj, če, kakšno zvezo ima to z psihoanalizo? To zve, ta zveza je uh, neobvarna in Obstaja prva psihoanalitska pacientka ki se menivala Ana O. In, uh, njen, nje je sicer zdravil Freud, ampak v kolega Josef Projer, leta 1880, 81, to je sploh prvi primer psihoanalize. In njen simptom je bil to med drugim, da je vse čas ustrajala na tem, da govori angliško. Svojim analitikom je govori angliško, čeprav se je stvar dogajala na Dunaju. In za to početje psihoanalizo je predlagala dve angliški imeni. Prvo je, prvo je zelo znano in se, se imenuje The Token Cure, spravi zdravljanje skozi besedo, zdravljanje skozi govor. Ni psihoanaliza je to, zdravljanje skozi besedo. Nobeni česar drugega ne uporablja, nobenih drugih sredstev, tablet, noža, prkoli, nobeni, nobeni drugih terapevtskih arcenij, nima pri roki, razne same besede. Z besedo je mogoče ozdravljanje. To je ena stave In Druga primerjava, ki jo je dala, je čimni svipink. Spravi dimnikarstvo, psihovna riza kot dimnikarstvo. Imamo nevadno nenavadno zvezo, v isti sapi uporablja ta dva izraza the token cure in čimni sweeping. spravi zdravljenje z govorjenjem in uh, čiščenje dimnika. In kot Freud uh, pripomenja uh, tukaj in na mnogih mestih čiščenje dimnika. Hm. Zakaj imamo dimnikarčke obešene, kot amulete skupaj štiri presnim viditeljicam in pršički in karkoli? Ne? Še danes pač to nekako širi dimnikari prinašajo srečo. Za Freuda so bili dimnikari vedno nek seksualni simbol, simbol nekega seksualnega početja. In v, v mnogih jezikih, v nemščini, tudi v slovenščini, daj, imate to paralelo med dimnikarstvom in rejnim spolnim učevanjem. Spremem, na način Freud, načinu, kako bere te, te besede, Aneo, Chimney Sweeting, postavlja skupaj nek ključen problem psihoanalize, ki je v tem. Na eni strani beseda, moč besede, delovanje z besedo, simbolna učinkovitost govorice simbolna očekovitost govorica, da zadejne za telo, govorica ima moč, da zadejne telo, da ga spremeni, da spremeni naša pota uživanja, spremeni naše simptome in na drugi strani čemni sweeping, ki stoji na mestu pač problema seksualnosti. Kako stojita skupaj govorica na eni strani in seksualnost na drugo? To je tista nit, ki sem nekako skušal iz tega, iz tega Ker ga lahko primera na malo bolj zapleten način, malo bolj malo kompleksne, kot lahko, kot, lahko to storim v taki nevezani besedi. In, uh, problem, ki se zastavlja, problem, ki se zastavlja skozi vsako knjigo, je na nek način problem, kako misliti, uh, kako misliti razliko, kako razliko na splošno. In kako misliti spolno razliko? Kako misliti razliko in spolno razliko v enem dahu? Kako misliti vsako razliko, nasploh, kaj je razlika, kaj je razlika kot filozofski pojem? In na drugi strani, kako misliti spolno razliko? In, um, mogoče dam neko, neko najenostavnešo, nek, nek, nek preprost vstop v to problematiko. Um, razlike so razlike so, vse lej, razlike so tradicionalno binarne, spravi razlike so zgrejene na določenih binarnih opozicijah. Če poskušamo razmisliti, kaj je razlika, če poskušamo razliko zvesti na nek čisto minimalen, možen skupen element, bi lahko rekli, da razlika vsele razlika med plus in minus, med bodi si prisotnostjo ali odsotnostjo določene destruktivne poteze, določene razlikovalne poteze. Razliko, vse le mislimo na podlage, določene razlikovalne poteze in uh, prisotnost ali odsotnost te razlikovalne poteze je tisto, kar tvori razliko med dvema entitetama, dvema entitetama nasploh. Plus in minus in Strukturalizem, ki je bil pač to veliko v filozofskom gibanji, začelo šestih letih v Franciji, do doseglo o je poskušal to mišljenje razlike postaviti ravno na, na, na te minimalne temelje. Če berete Sosirja, način, kako se loti razlike v govorici, kako se loti tega, kaj je označevalec, v govorici, kaj je minimalni element govorice. In Sosir je pač napisal ta zelo slavni stavek: če rečemo razlika, Potem ponavadi mislimo, da imamo dve entiteti, pa iščemo način, kako sta si različni. V jeziku pa imamo razlike brez pozitivnih entitet. Najprej obstaja razlika, potem se pa v telesi tako ali drugače. Ne? Pozitivne entitete so posledica razlike, niso začetek razlike, niso začetek tega, kako izhodišče tega, odkud mislimo razliko. Spravi, prav zato je V jeziku vlada pravno arbitrarnost, arbitrarnost slehernega znaka. Vsak znak bi lahko bil tak ali drugačen. To, kar je pomembno, je samo, da se razlikuje od drugih znakov. Spravi, poskusuje je zvesti pojem razlike, in to je bilo začetek, nek uvodni akord strukturalizma, ki je potem to idejo razvil na zelo odotire načine, pri Levi-Strosu, pri bartu, v semiologiji, v literarni teoriji, na vse mogoče, na vse mogoče načine, Da je, zmožno, da, je, da je mogoče vse pozitivne entitete zvesti na binarne pare opozicij, ki so v osnovi opozicija med plus in minus. In če zdaj pogledamo spolno razliko v luči tega, kaj je spolna razlika? Na kakšen način uh, lahko mislimo, utemeljimo spolno razliko? Spolna razlika je na nek način označevalna razlika. Otrok se rodi in najprej se postavi vprašanje, a je fantek ali pončka? In to vprašanje se instantno razreši. Instantno se razreši s čim? Z prisotnostjo ali odsotnostjo enega samega elementa, enega samega anatomskega markerja. Spravi, to, kar v problem se predstavlja kot problem falosa, je tisto ker je marker spolni razlik. Bodi si prisotnost, bodi si odsotnost. Nas postavi na eno stran ali na drugo. Zbravili falos, in to je bila Lekanova osnovna teza, deluje kot označevalec. Deluje kot označevalec ravno po tem, da je zvedljiv, na bodi si plus ali minus, da ni potrebno nobenega drugega elementa, da bi izdekovali spola, prisotnost ali odsotnost ene same distinktivne poteze. Distinktivne poteze, ki je vezana na anatomsko-telesno kontingenco, ki je neključna na tih rečenja. In končam, če končam s tem, ker je neka, ne, neka osnovna teza te knjige, ki jo skuša braniti na različni način, na različnih področjih. Če bi bilo tako, da bi bila spolna razlika, označevalna razlika, razlika zvedljiva na plus ali minus, potem ne bi imeli problema spolno razliko. Če bi bila spolna razlika zvedljiva na preprosto opozicijo, potem bi ne predstavljala za nas takega problema. Za nas predstavlja problem ravno zato, ker ni. Spolna razlika nikoli ni zvedljiva na preprosto binarno opozicijo med, opozicijo med plus in minus. Spravi, vselej je na delu zrave nekaj drugega, nek drug tip razlike moramo opiliti, nek drug tip mišljenja razlike. Zato, da se da lahko premislimo našo seksualnost, da lahko premislimo, kako se kot ljudje delimo v spolni razliki, tako ali, tako ali drugače. Nek, nek drug tip mišljenja razlike moramo uvesti mimo te razlike, ki jo ponuje jezik. In en odrhanovih tes je ta, da spolna razlika ni, je nekaj, da česar se ne da zapisati, nekaj, česar se ne da zakoličiti v jezikov. Kar takoli jo je v jeziku. Jo kot razliko med plus plusivnost. Jo zakoličimo, in to gre potem lahko v imaginarju, v na strani, eh, lahko rečemo, ženska je kot natura nasproti moškemu kot kultura. Ženska je pasivnost nasproti moškemu kot aktivnost. Ne? Vedno na, na podlagi te matrice plus in minus lahko si izmislimo vse sorte delitev. In te delitve so bile historično zelo močno, prisotno, določale so našo kulturo, da, se, dejstvo, da so se razporedili ravno na takšen način. In jezik je vselej spolno obeležen. Jezik je vselej spolno obeležen v tem pomenu, da je delitev na moški in ženski spol osnovna gramatikalna delitev v vseh jezikih. Njega jezika, ki bi se izmaknil delitvi tega, da vse entitete tiste entitete, ki jim na noben način ne moremo pripisati spola, razdeli po spolnem markeru. Spravi, bodi se so moškega ali ženskega spola. Ali pa še zraven dodamo potem srednji spol, pa kakšne dodatne klasifikacije, vsak jezik ima še dodatne klasifik klasifikacije ponovadi, ampak tista osnovna matrica je ta. Zbravi to pomeni, da si jezik svoj osnovno način klasificiranja, sposodi od spolne razlike, od plusa in minusa, ki določa spolno razlika. In prav zaradi tega se spolna razlika kot taka ne more nikoli upisati v jezik, Ko se upiše samo na način, na način te označevalne razlike, razlika med plus in minus. In način, kako jezik to počne, je lahko zelo, zelo različen. V enem klasičnem filmu, trifojevem filmu Ži žim, ne vem, če ste ga videli, da Da, na več ne gleda v naši generaciji. Ni, ni, bilo člo, ni bilo človeka, ki ne bi videl tega filma. No? Ja, ja. Mislim, da obstaja generacijska razlika. Takrat je čisto, smo čisto vsi poznali ta film. No? In v tem filmu pač Oskar Werner, ki je Nemec, reče Jean Mauro, ki je pač francozinja, francozinja par excellence, film iz leta 1963, reče, kakšen čuden jezik je. Francosščina, kjer je eh, l'amour, spravuje besen moškega spola, la guerre, vojna pa ženska. Ne? On kot Nemec, pa nemščini imate te Liebe, der Krieg, Tako bi moral biti, ne? Uh -huh. je očitno nek čuden proti naravnem, naravn In uh, vidite, da lahko pač spolna razlika deluje na, deluje kakorkoli, ampak vse deluje kot matrica, Lahko razporedimo, vojno na žensko strani in ljubezen na moško, ne? ker se nemškemu duhu upira, ne? in če rečete make love not war, ima to popolnoma drug pomen v nemščini ali pa francosčini. Ne? Drugače, se, drugače, se drugače se razporedi. Ampak kljub temu je pač matrica, je vsele jezik sijemlja osnovni kriterij delitve na podlagi določnega razumevanja spolne razlike. Ampak ravno zato, da jezik Spolne, problema spolne razlike ni mogoče upisati. Ali, kot je rekel za nekaj celo delosežni formulaciji, je tisto, kar se ne neha ne zapisovati. Tisto, kar se ne neha ne zapisovati. Sprevi, kar naprej, se, se, kar naprej je prisotno, ampak ne kot nekaj, kar bi lahko pozitivno zakoličili in zapisali. Ne neha se ne zapisovati. Kar naprej straši od znotraj najeda vse te razlike, ki jih lahko razdelimo na plus in minus. Dobro. Bode dovolj. Mhm. Dobro. Uh, torej, za začetek, je zdaj že mogoče kakšna intervencija oziroma vprašanje uh, za strani gostušaustva. Uh, uh, dobro, če ni, potem bi jaz uh, no, neke stvari uh, zakaj torej dimnikar, ne, jaz, jaz sem to kar sem jaz sicer htela uh, vprašat oziroma, ne, ali je to res tako za na, za za vse privlečena? na to smo zdaj že odgovorili, ampak je pa polno drugih stvari še, ki se veda, eh, kot si že rekel, eh, v resnici zadevajo neke temeljne koncepte, tudi eh, recimo psihoanaliza ali pa tudi kanovske psihoanalize. Eh, zdaj dve taki zadevi sta, s katerimi se v knjigi intenzivno okvarjaš, to je koncept drugega in koncept nezavednega. Ne? Eh, zdaj eh, obema se posvečene posebna poglava, ja. vkrati pa se ima seveda posvečene dosti strani tudi zune. Poglavi, ki, kako bi rekla, sta namenjeni prav točno tema dvema konceptoma. Zdaj, mogoče, če začnemo s drugim, no, mogoče zdaj pač iz tega zornega kota oziroma iz te strani, s si ti začel. Uh, da začnemo s drugim. Uh, torej, kaj je če sploh kaj je drugi? Ali kako je? Mislim, da je tako. Kaj čezploh kaj je drugi? Tako, nekako se sem vsi Tako, ja, tako. Je, je naslov tudi uh, poglavje torej ta ne, drugi. Ta bi rekla je na temeljna točka Lakanovske psihoanalize. Uh, mogoče gledati na to, da je tu dosti poslušalstva, pač, uh, ne, ki je v začetku svoje, bi rekla, akademske poti čist malo uh, samo o tem konceptu in potem kaj, če sploh, kaj je drugi? Je to fantazmatski koncept, je to simbolni konflik, je to imaginarni koncept. kaj je torej drugi? Pa, če rečemo drugi in ta, ta beseda dejansko nastopa, uh, nastopa zelo masivno, pač v psihoanalizi, prilakanu, ampak ne samo, ne samo prilakanu, nastopa v celi vrsti različnih sodobnih filozofskih koncepcij. Če rečemo Če rečemo besedo drugi, je to besedo mogoče razumeti na dva načina. Eno je števni drugi, se pravi, drugi v nekem zaporedju štetja, vrstilni drugi, drugo pa je drugi kot neka radikalna druga, v angliščini je nek drugi, ki, mislim, če, če, če imamo števnega drugega, potem je drugi še en prst. Ne? Mm -hmm. Najprej imamo enega, potem pa še enega, pa še enega, pa še enega. Sprej, dodajamo istovrstne elemente. In drugi je pač, drugi po prvem, iste narave kot prvi, še en, okay. še en tak. Sprej, če vzamemo druge, pojem drugega kot vrstilni števnik, potem imamo neko homogenizirano polje štetja. Štetja istih elementov, ist, elementov iste nrave. Vsaj pa drugi pojem drugega. In najbolje to vidite v angliščini, eno en drugi lahko prevedemo kot the second ali pa kot the other. Ne In če rečemo the other, drugi uh, um, ravno nekaj, kar ne spada v homogeni način štetja istih elementov, dodajanja istih elementov ad infinitum predstavlja neko dimenzijo, ki bi bila druga, ki bi bila drugačna v razmerju do vsakega štetja istih elementov, ki bi stopla ven iz, iz samega problema dodajanja istih elementov, pa še istih, pa še naprej. Ja? In za tega drugega gre, za drugega, ki bi ne bil homogen prvemu, ampak ki bi bil heterogen glede na prvega, ki bi bil drugačne narave kot prvi, ki bi stopil ven iz, iz samega horizonta enega iz samega horizonta enega. In na določen način je toliko ima ta knjiga, kot neke ambicije, ki se ga nazaj do začetku filozofije, kaj sem trenutki in s Demokritom in s Platonom in z za začetki filozofije in s Hegelom. V nek način je program filozofije bil zakoličen v petem um, stoletju pred našim štetjem še pred Platonom, Sokratom, Aristotelom, Sparmenidom. Rečem, da je bil nek film prvim, prvim filozofom, enim, enim prvih filozofo, ki je postavil nekaj načaj med bitijo in enim, ali nekaj načaj med vsem in enim. To, kar je postalo skozi zgodovino znano kot grško geslo, en kaj pa, eno in vse. Spremem, kaj je bil namen filozofije na začetku. To, da lahko vse so raznolikost pivajočega, so raznolikost različnih entitet. Zvedemo na en sam princip, spravi, da je vse mogoče zvest na eno. Enačaj med enim in vsem je tisto, kar je, recimo, tisto o čemer govori prvi veliki filozofski stavek, prvi, prva velika filozofska trditev. Spravi, filozofija, tradicionalna filozofija je bila na nek način upisana v območje enega, v območje totalizacije. Kako totalizirati bivajoče, kako ga zajeti z enim samim načelam, z enim samim principom. In kako vse različne plasti bivajočega, njegove zelo raznolike in odaljene plasti, prikazati kot razgrinjanje, kot postopno evolucijo ali karkoli, tega enega temeljnega principa. Sprevi vprašanje zvedbe na eno je neka, neko prvo vprašanje filozofije, neka, nek program, ki je definiral zgodovino, zgodovino filozofije. In v tem pomenu drugega se pravi, niče zakrat ne bi bilo zvedljivo na eno. Nekaj, nekaj kar se upira zvedbi na eno. Je, zdi se mi, da, da bi bilo mogoče neko ločnico med tradicionalno metafiziko, tradicionalno zgodovino filozofijo od Platona do Hegla in moderno filozofijo postaviti v najbolj priplostih terminih na ta način. To je pač moderno filozofijo začela preganjati neka drugost, ki bi ne bila več zvedljiva na eno, ki bi bila dejansko izkušnja heterogenega, nekega heterogenega, het, heterogenega območja, ki ni preprosto števno, ki ga ni mogoče postaviti v ta čarni ris, ris enega. In uh, to je mogoče pokazati celo vrsto ljudi, Kjer, kar bi bil že eden od, od velikih primerov tega, niče bi bil velik primer tega. Marks na svoj način bi bil velik primer tega. Na svojem času je veljalo, ne veljalo, ne, veljalo nek slogan, ki je poskušal, bo rekel, marksizem strniti v samo geslo, in to geslo se je klasilo v šestih letih. Eno se cepi na dvoje. Dvoje se ne združuje v eno. Prej, eno se cepi v dvoje, ampak to dvoje, ni dvoje, ki bi ga lahko združili v eno. In to ravno pomeni nek temelni antagonizem, antagonizem, ki ni povezljiv, ki ni združljiv v ris enega. No, kakorkoli, se ne skočam predeljač, Freud je nezavedno kot izkustvo neke heterogenosti. Nečesa, kar se upira štetju enega, nekaj, kar se tudi upira našim pomenskim intencam, Uh, temu, kar hočemo reči, zajetju vsega za smislo. Ker način, kako se prezentira nezavedno, v spodrsljajih, v sanjih, na, v simptomih, na celo vrsto načinov, je vse le nek zdrs enega ali nek zdrs smisla. Nekaj, kar ni mogoče zvesti nazaj na smisel. In Freud sam predlaga pač to v malo gledališko metavoro, pravi, nezavedno je ein anderer drugo prizorišče. Neko drugo prizorišče. Neko drugo prizorišče, glede na prizorišče naše zavesti. Na nekem drugem prizorišču se odigravajo ene stvari, ki jih ne moramo za našo zavestjo samo refleksivno zajeti, kot naše lastne. In, ne vem, vrati začel za interpretacijo sanji in sanje so ne, že, že prvo tašno izkustvo, ne česa, kar smo proizvedli mi sami. In to, kar naprej proizvajamo vsako noč. Ne, da bi hoteli to proizvesti in ne, da bi mogli to razumeti. Spravi, mi sami proizvedemo nekaj, kar se upira naši lastni pomenski intencij, in kar ne moremo zvesti nazaj na našo pomensko intencjo. Hm? In nezavedno za Freuda je ravno v tem razkolju. V razkolu enega in drugega. V razkolju tega, kar je mogoče s smislom in nečesa, kar se smislu upira. Zdaj seveda, če ste brali Freude, če berete interpretacijo sam, Freud postopa na nek način, ki je nemara zavajajoč, na prvi pogled. Nami, vzame vzame najrazlične še sanje, vzame jih kot enigme, kot uganke, ki jih je treba razrešiti. In, in jih zelo uspešno razreši, jih razreši z nekim svojim šernokholmovskim uh, genijem, spravi, naj izgleda stvar še tako neverjetna ali popolnoma skregana z, z vsemi logičnim zakoni, Na zadnje, ko Freud pravi interpretacijo, vse pade nazaj na svoje mesto, spravi, zopet dobi nek smisel, pokaže, kako je ta zblojena logika san, vendar je sledila neki logiki in da jo je mogoče razgonetiti. Samo, če bi rekli samo to, da bi bil namen psihoanalize, da tistemu, kar se upira smislu, zdaj poda, do, podamo smisel, da raz, raz, razvozlamo smisel posebi enigmatskih mest v človekovem obnašanju. Spravi, da to integriramo nazaj v zavest, spet integriramo nazaj v horizont smisla. Spravi, po tem pomenu, če bi bil namen psihoanalize odpraviti nezavedno, če ga lahko pojasnimo, ga s tem odpravimo, s tem ga zopet integriramo nazaj v naš, v naš pomenski horizont v horizont naših intenziv, v horizont naše zavesti. Če bi bilo to vse, um, potem um, psihoanaliza bi psihoanaliza zgrešila svoje namen. Lahko pojasnimo vsak posamezni pozitivni element sam. vsak pozitivni vsebinski element, je mogoče pojasniti. Tisto, česar ni mogoče pojasniti, tisto, česar ni mogoče integrirati, je ravno sama zareza. Zpravi, sama zareza, ki nas oddeljuje, ki nam uh, uh, um, onemogoča, ki, ki, ki nam znotraj samega smisla postavlja neko prepreko, preko katero ne moremo, ki se kar naprej ponavlja in kar naprej insistira. Tudi, če vse pomenske elemente lahko analiziramo in pojasnemo in dodamo smisel, ta zareza znotraj smisla, ta zdrz smisla, še vedno straja naprej, Torej, znotraj enega obstaja druga, znotraj enega obstaja zareza drugega, nekega drugega, ki ga, mogoče, ki ga ni mogoče integrirati nazaj. In potem tem pomenu, če mogoče pročitati ta lekanov stavek, da je nezavedno diskurs drugega, da vse je vse le diskurs drugega, nek drugi govori skozi nas. In tudi če vse njegove, vse njegove izjave, posamezne izjave lahko interpretiramo. Razumemo na nek način, da drugi še vedno vztraja naprej. Samega tega drugega ne moremo odinterpretirati. Veg interpretirani je nemški izraz. Ne moremo ga z interpretacijo odpraviti. Spravi, ta zareza vztraja naprej. To je nek recimo, temeljni element tega, zakaj je nezavedno nek horizont drugega, neka dimenzija drugega v nas sam, Neka dimenzija, ki jo ne moremo ki ne moremo odpraviti, ki ne moremo poenotiti in spraviti nazaj eno enega in ponovno integrirati nazaj v našo zavest. Ampak ravno zaradi tega, tega ne moremo, to je nadaljna teza, psihonaliza, dakanova teza, A ravno zato smo subjekti. Spravi, obstoji subjekt nezavednega, ali obstoji subjekt zakakana, samo zaradi te zareze, samo zato, ker imamo nezavedno, smo subjekti. V tem je neka ključna teza, neka ključna razlika med subjekt, zareza med subjektom in ego. Na eni strani smo ego, jaz, naše komenske intence, to, kar lahko po celotem integriramo, imamo za eno naše zavesti, eno smisla in na drugi strani subjekt, ki je subjekt same te zareze. Zaradi te zareze smo subjekti. Sprevi, razlika med egom in subjektom, med jazom in subjektom je tisto, kar je na neka ključna ključna lekanova teza v običajni govorici je videti da je pa subjekt ravno tisti, ki lahko reče jaz, Ki kot subjekt pogumno vzame stvari na svoje rame, je aktiven, udari nazaj, deluje je agent, subjekt delovanja, subjekt govorice karkoli, Tukaj imamo to tu nenavadno tezo, ki se postavlja porobu recimo nekaj običajnemu razumevanju običajni rabi, da subjekt ne ravno tam Ker, kamor moč jaz zame seže, tisto, česar jaz ne more, ne more zaopsati z za svojo močjo. In ne bom predolgo govoril, no, bom tale, kak rekla, nezavedno, kot diskurz drugega. Je bilo pravzaprav moje naslednje vprašanje, ampak si ti že na njega odgovoril, glede na zdaj, čas, ki je namenjen in naj, samo najmenj pogovor. Bom jaz postavila samo še eno vprašanje. Uh, in potem bova pač prepustila, uh, uh, bi rekla, inicijativo publiki, uh, torej ja, uh, je nezavedno strukturirano kot kapitalizem? Ne? Je nezavedno strukturirano kot kapitalizem? Um, mislim, ta podnaslov je ja, slov, nekogljava, ali je nezavedno strukturirano ja, ja, tako, kot kapitalizem. Tako, Ta podnaslov se nanaša na neko freudovo izpeljavo v njegovem tekstu v kulturi, tekst iz leta 29, ki je njegov mogoče najbolj ambiciozen tekst, ker se s psihoanalitskimi sredstvi skušal lotet temelju kulture, zgodovine naše kulture, civilizacije, kaj lahko psihoanaliza o tem pove. In v nekem trenutku da je sam Freud torej neko primerjavo z, z uh, borzo, tako repoče. imamo recimo, nek, neko svojo gonsko energijo, nek svojo libido, ki ga moramo investirati. Da? Ki ga moramo investirati na različne načine. Kam se ga splača investirati? Da? Ali obstaja neka dobra računica, kam se ga splača investirati svoj libido? Ne, v kakšne sorte objektov? Kaj, a lahko pričakujemo, da bomo dobili profit, ali, da se nam bo ta, ta investicija povrnila. Tvarej sam Freud v nekem trenutku, da, da to primerjava, ker se nenadoma postavi vprašanje o, profitabilne investicije libida. Ne. In um, če odgovorim z enim samim stavkom, Ali je nezavedno strukturijo kot kapitalizem? Lahko rečem samo Nikakor. nikakor. To, kar je, je predstavljala problem nezavednega, je ravno, da nikoli ne znamo iracionalno investirati. Ne znamo dobro investirati svojega libida. Ne znamo ga tako investirati, da bi se stvari išle, pa da bi lahko nazaj dobili profit, pa da bi lahko um, nekako dobro in zadovoljno živeli. Um, tisti, mislim, če sem prej omenil Bentama, ki ga omenja Marks. Bentam je v osnovi tisti, ki je postavil ta model uh, izračuna ugodja, izračuna užitkov kot model psihičnega aparata. Um, the greatest pleasure of the greatest number je njegova formula, spravi ne, čim več ugodja, čim večjega števila ljudi. Ne? Se moramo nekako zračunati, kako, kako organizira družbo tako, da bi maksimirali ugodje, pa da bi čim več ljudi prišlo do čim več ugodja. In to je bila ideja, vendemo pač konec 18. stoletja, 19. stoletja, to je bila ideja že 18. stoletja, da se v francoskem respetljanstvu bi imala karkil dožvi izračun užitko, Kaj nam nudi večji užitek? Dajmo zračunati. Nam, nam večji užitek nudi ta hrana, druga hrana, a nam eh, določene spolne prakse nudijo več užitek kot drugih. Dajmo nekako zračunati, narediti računico, kako bomo zdaj dobro razporedili, kako se, bo stvari, kako se bodo stvari šle. Ne? In gotovo ne vedno računa z ugodjem. Eh, na določen način beži pred neugodjem in teži k ugodju. In to je tisto, kar je Freud na začetku postavil kot razmerje med načelom ugodja in načelom realnosti. Tako ne? kot je. Na začetku si zamislil psihični aparat, je bil v osnovi tako, da naš psihični aparat samodejno težiko ugodju, Tisto, kar mu postavlja ovire, je načelo realnosti. Spravi, ta aparat, ki teži k ugodju, naleti na neko kruto realnost, ki nam ne dovoli, da bi to ugodje zadovoljili, da bi prišli do njega, In potem moramo nekako uračunati, kako bomo v teh razmerih načela realnosti, v tej kruti realnosti, vendarle nekako zhajali, pošli vendarle do nekih ugodij ali na nek, nač, naredili nek najboljši možni kompromis med tem, da psihični aparat teži k ugodju in tem, da realnost pač postavlja neke realne ovire temu tem stremljenju. Ta model je naiv in sam. Freud se je v nekem trenutku zaviril, da je model preveč najo. In ravno zaradi tega je leta 1920 napisal eno svojih najpomembnejših del, ki se imenuje natančno onkraj načela ugodja. Onkraj načela ugodja. In v tem delu se nenadoma postavi na to stališče dobro, načelo ugodja, načelo realnosti, pa kompromis med enim in drugim. Način, kako bomo prišli do neke homeostaze, med našem, našem strmljanjem k ugodju in ovirami realnosti. A je to zadost način, kako opisati nek temeljni konflikt, ki pogojuje psihični aparat? In Freudov odgovor tam je nikakor. Načelo ugodja, načelo realnosti pravi tam je pravzaprav nekaj, kar ščiti načelo ugodja, to ni dejansko konflikt, Sprej, to je nekaj, kar omogoča načelo ugodja, omogoča, da pridemo do določene količine ugodja v teh pogojih realnosti. Načelo ugode in načelo realnosti se pravzaprav vzajemno podpirata. Pravzaprav osnovnega psihičnega konflikta ne moramo dojeti na tak način. In Če bi bilo načelo, če bilo to vse, potem bi bilo nezavedno strukturirano kot se pravi kot nek možen izračun homeostaze, kompromisa med teločnimi investicijami v teh pogojih, kako bomo najboljši prišli skozi pri ovirah, ki nam jih postavlja realnost. In v delu Onstra načela ugodja vrat postavi neko radikalno hipotezo, da obstoji pač v samem psihičnem aparatu nekaj, kar sega preko načela ugodja, kar sega preko razumnih investicij, ali preko homeostaza, preko tega poskusa, da bi dosegli neko ravnovesje in kompromis. In temu je takrat dal ime pač nagon smrti. Nagon smrti kot neka, neka težnja ki je v osnovi težna destabilizacija, težna nekega preseška, nekega ekscesa, neka nečesa, kar se ne more nikoli ujet v ekonomijo izračuna izračuna ugodi. Prej nekaj, kar o, seže preko te ekonomije, kar spravlja v vese, nekaj, kar krši homeostazo, kar onemogoča homeostazo. In tam se kvarja celo serijo nekih psihničnih fenomenov, recimo fenomen traume, S tem začne, pravzaprav. Kaj je to trauma? To je ravno nek dogodek, ki se je zgodil, ali tudi ne, vprašanje, kakšen status ima, kakšen realen status ima vir travme, ali je nek dogodek, ki je izjemno neugoden, ki je ekstremno neugoden, ki je direktno povzročanje neugodja, ki pa se vendarle zanotranjo psihično prisilo kar naprej ponavlja. To je to, kar Freud tam imenuje, nuje, prisila k ponavljanju. In ta prisila k ponavljanju nečesa, kar je presežno, kar je onkraj ekonomije, kar je onkraj kompromisa, kar spravlja izstira, ne marajo to tisto, kar je, če skušamo psihični aparat zvest na nek, ne, neko minimalno določilnico, ne marajo to, to tisto, kar, kar moramo postaviti kot minimalno opredelitev. In Lakan, prednji je začel studirati psihoanalizo, zares. Je imel enega samega učitelja v psihiatriji, ki se imel okleram znameniti francoski psihiater in ta psihiater je, delamo na vezi na franem, bilamo pa nekaj čisto svojih drugih poteh, postavil kot temeljno psihično dejstvo. Avtomatizmo mentalni avtomatizem. Spravi, tisto iz česar moramo izhajati, ni prilagajanje, niti stremljenje po ugodju, niti prilagajanje na realnost, ampak določen mentalni avtomatizem. Ja? Nekaj ker moramo privezet kot kot minimalno opredelitev psihičnega aparata. No pač zna, besedo, zato ker imamo nagon smrti, ker imamo nekaj ker je načela ugodja. nekaj, ker stremi nek ugodjo ampak užitku. Uh -huh. se pravi, in to je ravno, to je užitek, ki je ne, ne, neko neekonomsko izkušstvo, presežno izkušstvo, izkušstvo, ki meče izstira. Zato Ne zavedno nište kot kapitalizirani. Dobro, torej to je zdaj um, pet minut čez tri. Nekak smo bili dogovorjeni, da mi dva tole eno urco Če pa ne bo seveda nobene inter intervencije, imam pa še jaz, pa, problema. Ampak ne, zdaj je še ostal tisti čas, ki smo ga namenili pravzaprav publiki oziroma poslušalstvo, torej vaši možnosti, da uh, uh, pokomentirate poprašate, vprašate, se s čem ne strinjate, kar je mladen povedal, uh, tako da ne bo to samo naj dialog tukaj. Ne? Torej, izvolite, zdaj je beseda vaša. Zdaj misli, da bi bilo študentov vprašan, moram vrednostavno. Če ni, potem, potem da znamo, da je vprašanje. je ta problem kontingence in dinamne pozicije. Ne? A, tako kot razumel, potem bi lahko rekli, da je v vrteno vse zadnje in potem ni obratno, ne bi bilo bilavna pozicija, potem lahko preizperevali, iz kontingence In potem je vseeno, kaj bo tisti kritik, še poleg, kaj, ja, tudi, din, lahko bo tudi, Tudi vedno, tudi je, no, seksualni, seksualni, seksualni, Vodovodar misliš, da nima seksualne konotacije? <gledanje> Čakaj, če si že dal ta primer, ne? A ta no? nima seksualne konotacije? nima seksualne konotacije? Ne, ne, ne. Ja, ja. Ne pali na pametno ben neseksualen primer. No? Mislim, to je tipična psihoanalijska situacija. Če se ne da so to vseeno In še ena prav da To, o a ne, so se tudi uh, to mi ima da ni ne mogoče, da ne bi, uh, da ne bi kje obravo, ki Zdravite, on je pobraval od pobrav HC, ja, to je... No, on pa lahko, recimo... Uh, ampak, dobro, s to je, recimo, kontingentnost, ne? Vsi uh, vidi, što smo izpeljali, mislim, tačna je pol vloga glede predvijedne dinarne pozice, to je eno. Drugo je, ker ta pogled, ki, recimo, nekaj to, je, da je, morim, ki, še nišče z verizom in nekakšen komovostanci. To je, recimo, pavit, ki bojo zjublja dan v našem njubeljaru, in misli smo tudi še in e Pravzaprav tudi, e tudi, če, a, ne vem, trenutno vse, mogoče spostavljali v homoestratični stanje, kjer da bi lahko rekli, da je homoestratični stanje, Se začne vrši, pa uh, ja. Ja. No, glede tega drugega, se je popolnoma strenja. Mislim, to je Freudovo stališče. Ne? Freud je poskušal v nekih zgodnjih letih postaviti dve osnovni načeli, psihični, ne gremo, o dveh načeljih psihičnega dogajanja in uh, tam je poskušal postaviti proti, pač načelu ugodja, načelu realnosti in je potem ki bi prišla v nej kompromis in tako naprej in potem je to opustil in njegova te, ideja, osnovna ideja tega spisa, on kaj načelo ugodja je, v sebi imamo nagon smrti, ki nas vedno več meče ven iz homeostaze, ki onemogoča homeostazo, zaradi tega smo subjekti. zaradi tega imamo psihično življenje, zato ker je v samem psihičnem življenju nekaj, kar ga znotraj uh, moti, kar ga znotraj perturbira. Ne? Ne prihaja težava iz načela realnosti od zunaj. Sam psihični aparat je tako zgrajen, da v bistvu perturbira bolj kot na zunanje realnosti. Od znotraj je perturbiran bolj kot nas lahko moti zunanje realnosti, tako se akomodiramo na zunanje realnosti. In načelo smrti, ne? E, e, torej, nagon smrti, sem toliko dodan k temu pojmu. Če pogledate, kako ga Freud opisuje, ima nek popolnoma kontradiktoren Opis. Po eni strani pravi je to uh, načelo, ki teži k odpravi psihične napetosti, spravi, ki teži k, pravi, po, nekot, po nekot reče, načelo nirvane, spravi neke, kar bi odpravljalo slehrno motnjo, vsako napetost znotraj psihizma in kar bi v, v tendenci težilo ko smrti. Ja? To je en element. Ampak drugi element je temu direktno naspropno. Sprevi, načelo nagon smrti je mislim, je dejansko popolnoma napačno in zavajoče pojmevanje. Kar če kaj pomeni nagon smrti? Pomeni presežek življenja. Presežek življenja. V, v psihičnem aparatu je več življenja, kot ga zmoremo. V človeškem življenju je več življenja, kot ga zmoremo prenesti. Obstaja nek presežek življenja. Preveč življenja, ki nam, ki nam ne pusti živeti, če nekdo reče. Eh? To je na van smrti. Sprej na van smrti je prisežek življenja, več življenja, eh? ne smrt kot negacija življenja. Uh, toliko gledate, kje kontingence? Pa seveda na neki ravni imaš prav, da možno je, kako misliti binarno opozicijo? Binarna opozicija, ki je čista diferencialnost, to, ko sem prej nakratko pač govoril v sosedju, kot čista diferencialna opozicija. V um, nekem drnotku se doda pač uh, nek tretji element, tretji element, za katerega je bistveno, da ni na isti ravni kot prva dva elementa, ki zamenja raven. Ne? In s tem, da zamenja raven, v bistvu uh, poimenuje ali prinese na dan pogoj same diferencialne opozicije, prvi dveh elementov. Sprej, tretji element prinese na dan tisto, kar je prva dva elementa postavljala v razmerje in v opozicijo. In nadročen način je možno, tega, tega prisusiril nimam, no, v predvih Strosov, možno je popolnoma logično skonstruirati tretji element. Stros je pač v nekem zelo slavnem tekstu, v vodu v delu Marsella Mosa, to je man. Mana. Ne? Označevalec Mana. Kaj je to Mana? Pa vsi ostali označevalci imajo nek pomen. To je namen označevalce, namen besede je, da ima nek pomen. Poreb vsega tega pa imamo zraven še eno besedo, ki je mana, označevalec mana, ki pomeni nič pa vse, ktero pomeni popolnoma uh, nedoločen, to, kar jim istros tam, signifian flotant, uh, lepdeči označevalec, označevalec, ki lepdi. In glede istrosov, zdi mana, je recimo, dobro, ok, lahko bi rekel, čisto logičen, ne, če si iskal prej neseksualne primire, ne, bi bil mana recimo nek tak logičen, prazen, popolnoma prazen element, prazen označevalec, ki se mora dodati k vsem drugim označevalcem, ki so v binarnih opozicijah in zaradi binarnih opozicij lahko pač proizvajajo pomen. Sprej, rabimo nek prazen element, ki je kaj? Ki je čista prezentifikacija razlike kot take. Sprej, Tiste razlike, ki poganja binarne opozicije, vseh ostalih elementov, ta razlika nastopi sama, kot taka, kot poseben element. Ne? To, je, to je Levi Strosova argumentacija. In Levi Stros je tukaj storil nek korak preko soseda, preko uh, logike binarnih opozicij. da je čisto logično izpeljal, da niga simbolnega sistema, ki ne bi imel hkrati v sebi elementa mana, spravi nekega presežnega elementa, ki ne pomeni nič, ki pa je kot tak pravi Vistros, v listop tekstu, pogoj pomenjanja. Sprej v sebi zgošča to, da imamo zraven še en element, ki nič ne pomeni. Pravzaprav zgošča sam pogoj pomenjanja kot tak. Pomeni pomen kot tak. Nobenega posebnega pomena, ampak pomen kot tak. Sprej v tem pomenu je mogoče da tretji element uh, ustavirati na posebno logičen način in Vistros je bil dejansko ta človek, ki je to, ki je to poskušal. Mhm. Samo, uh, Nekaj ne rečem. Uh, mislim, da psihoanaliza, to, kar imenuje psihoanaliza falični element, ne? to, kar imenuje, uh, Lekano tekst ima naslov pomen falosa. Ne? Uh, Lekanova teza je tam zelo preprosta. Ta tretji element, ta kontingentni element je ravno falični element. Spravi, tisto, kar utileša pomen kot tak. Spravi, če rečemo pomen falosa, potem imamo nek enačaj med enim in drugim tistim diferencialnim elementom, ki omogoča razlikovanje med spoloma, ki nastopi kot tak, posebej kot kontingentni tretji. To bi bilo. To bi bila preprosta teza. Spravi, ta kontingentni tretji ravno je na določen način spolno obeležen in sploh omogoča spolno razlik, razumevanje spolne razliku. To je no na ena prihomba, da je ljudi osobi, da, da, da, da, da je kontingentna spraznost, je malo pomaga. Mal mislim, da lahko kontingencev, to spraznost je v nekaj čini, ki razumiješ, nekaj. E, to pa redlažanova rešitev, pa paži se, ki je pa sršani, koliko je to kontingentno? Koliko je jisto smislo? Do... Absolutno je kontingentno. Apsolutno je kontingenten. Kontingenten v tem pomenu, da nimeno nobenega drugega pomena kot anatomsko kontingence. Nič drugega ni za tem. Kontingentno, anatomsko smo tako narejeni. Ni, ni, nima nobenega transcentralne veljave, neodvisno od tega. To je način, kako se označevalna struktura spaja z anatomsko kontingenco, z našim telesom. Z posebnim načinom, kako je oblikovano našo telo. Imamo označevalno strukturo, ki je čisto logično, in imamo pač telo, ki je takšno kot je. Eno se prilepi na drugo tako, da tisti element, ki je najbolj štrlivan ali najbolj pade v oči, preslika, pre element. Pre, prej, prej, ja, prej, prej, prej, prej, V prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, To prej, prej, prej, prej, prej, prej, to prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, prej, Tekst je lahko problematično na nekaj način, ampak sam izpostavljam ljubi ker je bil tisti, ki je to logiko pripeljal zelo delič, ki je bil prvi, prvi, ki je videl to logiko. Ne? Logiko nujnosti tretjega elementa, kot uh, pogoja pomena. To je no komentar, to je bil, Pirs. Pirs je, to vreč, to je to Pirs je bil sozačetnik semiologije, semiotike skupaj s Osirjem. Živela sta v istem času, nekako v istem času sta napisala te temeljne tekste, ne da bi kakorkoli vedla en za druge. In francoski strukturalizem, ki je šel ven iz Sosirja, kot šola mišljenja v določen trenutku, je še enak nadno v 60-ih letih začel resno brati Pirsa. In če bereš recimo Deleuze, Deleuze je tisti, ki bo isto stvar poskušaj speljati veli tako, da bi stvari eh, oporečne, ampak je presenetljivo da se dva popolnoma različne mislice na dveh različnih koncih svetla. Izhajajoča je iz s popolnoma drugačnem postav, pošla do naločenih struktur istih sklepov. Ja, v katerim je citil nekega list osmegega učenca, ki pravi, da imajo indijanci v Ameriki pravilo, da vsakega poglavarja, ki prilijo vvesti, katero bolj in dost smrtil, tako je. In nekako pač po tej poti je on postopal, da je skušal v nekem času, kjer pač imamo upravke za krizo auktoritet, in tako naprej, te penudnosti, te autoritete znova pritrediti. In zdaj mi zanima Nekaj podobna pot nam danes obstaja tudi v sihom ljudi. E, v tem smislu, da, da se v bistvu um, skuša nekako iti, ne po poti neke, neke razrešitve, ukrenitve, transferja, prekočitve naprej, ampak se utavljajo, da imamo zdaj nekih specifičnih uh, učinkov, ki jih ima skupski kapitalizmu na življenje ljudi, uh, popravka z neko Zraz generaliziran psiholog, v tem smislu, da posamezniki ne morejo prekoračiti neke fantazme, ki niti nimajo priložnosti, da bi jo In v tem smislu se poskuša nekako eh, tako na šeši še in drugi eh, iskati ne diskurz, ki bi skušali razvezati eh, torej brez gospodarja, kako je eh, tudi Ne v praksi, ampak pač ki bi o posamezniku. Eh, najti, ker tu prilakavamo, gre v tej smeri, imate prikoločite platazme. Potem pa v, v zadnjih sferah imate v bistvu, uh, iskanje neke konsistentnosti skozi, skozi zdravljenje neki suplemanosti, nekih imaginarnih odprtih, ki to same znika lahko boljno. Torej, to, kar gre danes psihovniza, recimo klinična, je neiskanje tega nagovljena smrti oziroma priprednita v temo smrti v praksi, največjišče izglede na odli, Ampak iskanje hm, ne imena očeta, ne ime očeta, ampak nekega elementa, ki bi zopet lahko pač v tem smislu, eh, torej kot neka avtoriteta, bodi si v pedagogiki, bodi si na politički ravni. Skratka, na vseh institucionalnih socijalnih eh, in ki bi skušal to neko eh, torej ne pokazati na neko tako prazneno, kako temu razliko, eh, ampak je v bistvu izničiti. Skratka, element, ki bi skušal izničiti ne In, um, zanimivo je, ker v šten kot tekst nekaj navajam. si komentar ki ni mogo na College de In mi je napisal vsaj po Solerju, v enem pismo. Dragi prijatelj, to se, se zgodi, kot šledem, ki mi In To me zanima. A dan danes potrebujemo več običajev. Svet, ker zanima me vaš konec. Um, no, pravijo vse, glavo. V tem smislu dan gre psihonliza v, v, v smisel um, torej spostavitve enega in ne, recimo, pokojovskega kapitalističnega pojenja na nekih e, Vi pa pravite, da se za vas tam začenja neka druga zgodba. Mi zanima tudi širše politično političnem kontekstu, katera zbog. E, to je, je predvsem enih vprašanj. Ja. Um, Mogoče zajedno sem to uh, plat autoritete. Ne? In, mislim, danes živimo v nekih časih, ki so precej drugačni od vrnevih časov. V um, tem pomenu ima tudi ljudje, ki, so, ki jih poznajo, ki so psihoanaliti, ki so prijatelji in tako naprej, uh, vedno pravijo, Ma je kako bilo lepo danes dobiti enega od ali pa Malega Hansa ali pa kakšnega teh klasičnih Freudovih primerov, tega ni več. Tako lepo se berijo tisti Freudovi primiri, Dora, ne vem, Vosman, uh, tistih pet primerov, ki jih je opisal. Takih ljudi ni več. Sintomatika se je popolnoma spremenila. Uh, imamo primere, ki so bistveno bolj dolgočasni. Se bistenu bolj dolgočasni, kot pravi moj analitski prijatelj. to ko si jaz dolgočasim v analizi. Ne moreš verjeti. Ne moreš verjeti. To je krasna stvar psihoanaliza, ampak odkud? Ogromnih boterapevtov, tako... več časa, 5 časa se pa dolgočasim. No, da se ne zavedno dolgočasno, V uh, nekih drugih časih živimo kot Freud, ki je imel tako krasno, vsak, vsak primer, ki je našel, bi takšno odkriti, pa tako krasno ga je popisal, pa toliko se je zgodilo noter. Ne? Spravi, simptomatika je na nek način postala, uh, se postala drugačna. To, kako je simptomatika drugačna? Ljudje nimajo domišljija Ja, nimajo mogoče. To, da, to, kako je simptomatika, simptomatika drugačna, je gotovo povezano z statusom operiteta. Ko Freud govori o viru avtoritete. da neko, je prosto, teorijo, pač neko teorijo, neko zgodbo, ki jo vsi poznate, pravi vsaka avtoriteta je avtoriteta očeta, se naslanje na figuro očeta, ampak na figuro mrtvega očeta. Na figuro imena očeta. Spravi, takrat v prav hordih Harkoli so bratje se združili, ubili tega prav očeta, ampak ko so ga ubili, potem je njegov zakon šele zares za vladal. Sprej, v boju očeta je začetek družbe, je pogoj zakona. Ne? In, um, tako bi Freud razumel na ta način, da je vir vsakega zakona, vsake autoritete mrtvijoče. Ne? imel je to, kar imenuje ime očeta. Se misli, da to ni smisel, pravi smisel tega, kar Freud počne. Ali ni nekako pravi horizont razumevanja tega Freudovega razglabljanja o, o viru zakonitosti. Ker mislim, da to, kar je Freudov problem, je natanko to, da ni, ni problem v tem, da bi iza vsake avtoritete morali razbrati očeta, ampak prav nasprotno, da je oč... sama autoriteta, mrtvega očeta nehala delovati. Če ne tako rečem. Če skušam združiti v sam samem stavku, bi rekel, Freudov problem ni v tem, da je autoriteta temili na oboju očeta, na imenu očeta, mrtvem očetu ampak je njegov problem v tem, da je sam mrtvi oče umrl. Prav je, da je mrtvi oče umrl. Da je izgubil to, to moč, da lahko vzpostavlja, garantira družbeni zakon. Tem je problem. In zato je problem, pri problem da pri Freudu imate koncept nadjaza. Nadjaza kot nečesa, ki je pri Freudu imate nihanje je to isto kot družbeni zakon, družbena autoriteta, ponotranja družbena autoriteta tako naprej, ali je nekaj drugega kot družbeni zakon. Pri Lekanu imate to radikalno vrčitev. Ena stvar je zakon, druga stvar je nad jaz. Na? Nad jaz je ravno nek tip zakona, s katerim ne moramo priti na kraj, ki prvič ne prepoveduje. Klasični oče je vedno, autoriteta očeta je nekdo, ki postavi mejo in prepove. Lakan skuša temeljni imperativna diaza prevesti v minimalni stavek uživaj. uživaj Spravi, ne v prepoved uživanja, ampak v zapoved uživanja. In če vam zapovejo uživanje, ja, nekak ne gre. Ne? Postane, postane veliko teže, kot če ti prepovedjo. Če ti prepovejo pa se vedno najdejo način. Lijete zgodovina katoliške crkve. Sem ga toliko prepovedi, ampak vedno so se našli iz to načino, kako, kako, grešiti kako grešiti mimo vseh zapovedi. Ne? Ali če ti nekdo naloži, uživa. Ne? Ker je, je zelo masivno prisotno v današnji družbi. Naša družba je družba hedonizma. Ne? Je družba tega, kjer moramo imeti zdravo prehrano, zdravo življenje, zdravo spolno življenje se izobraževati. In tako je veliko neka družba, ki poziva k, k več uživanja, k temu, da maksimiramo, optimiramo svoje možnosti. In ki ravno skozi to, ravno skozi to, onemogoča užitek. Sprevi, onemogoča užitek kot tisti degorativni element, tisti element, ki nas meče iztira in, in ki na nek čin stori to, da je življenje zanimivo živeti element strasti, ne? element preseška. In na določen način je pač Freudov problem na tam to. Ne to, autoriteta očeta nam ne da dihati. Prav nasprotno, autoriteta očeta ni več, zato ne moramo dihati. Zato ne moremo dihati. Zato je cel problem nad jaza postala nekaj druge parametre. In res je, da se je tega spremenila simptomatika in res je to, kar pravite, da, kar pravijo tudi ne vem, analitiki ki praktično delajo, da imate neke, pač da se najprej ustavljajo cel problem borderline, spravi nekih primerov, ki so neko čudo, ki ne grejo v Freudov osnovno klasifikacijo, ki so znamen evrotik in psihotik vrkoli, ali da se začela univerzalizirati določena psihotična struktura. Ja. Spravi, in psihoza je vseh temeljila na izključitvi imena očeta. To je lekanova definicija psihoze, spravi izključitev imena očeta. Ne. In zato je neka psihotična struktura veliko bližje in prej po miri tega časa. Uh, torej, imamo še tri minute za kakšno nujno vprašanje oziroma intervencijo. Glede na to, da čez neke tri minute, da 4-4, bodo verjetno vrgli uh, uh, Še kakšno vprašanje oziroma komentar? Še kdo kaj? Noč je, pravzaprav je še ena stvar, ne, jaz bi mogoče dala tam, kako bi rekla, majčkano še podaljšala to, kar je bilo, pa kres imamo samo še dve minuti. Ne. Ti otroci so v glavnem studenti psihologije v glavnem bodoči terapeuti. Ne. To, kar si ti povedal prej, onkraj načela ugodja in tako naprej, da nekaj ključne posledice za razumevanje status, statusa recimo terapije, ne. Tudi z zvezi z tem, kar smo zdaj govorili o tem novem libidinalnem ustrojenju. Tako. A bi mo mogoče še tukaj na vrhu kaj, ker drugače bom jaz, kaj navrhnil. Mislim, <laughs> s tvoje knjiga misliš. ne vem, kaj lahko <laughs> nahidro navržemo te. No, ne, tri minutke ima, še štiri ima, sve to je še kaj dosti je. <laughs> kaj misliš? No, pa Zdaj bom jaz navrgla za konec nekaj, kar je napisal um, Mladen in kar bo povedano po mojem postavljo v zanimivo luč. Mladen namrež piše, tako filozof po Freudu počne dve na pogled na stvari, ki se dejansko podpirata. Precenjuje logiko in epistemologijo, zanašaš vse na operacije razuma, uma in vednosti, preveč zaupa v njunem in se glede njih slepi, za kar mora plačati ceno s tem, da na drugi strani krpa vrzeli v zgradbi sveta s priročnimi in naključnimi sredstvi za maški, s krpami, koščki in to vrzeli, ki jih je proizvedlo njegovo precenjevanje. Logika nazadne potrebuje nočno čepico, A ne da? Tako. Torej, logika nazadne vendar le potrebuje nočno čepico, Ne? Torej, ne, ne,